أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصوين الإنسان بوالديه إحسانا ووصوين الإنسان بوالديه إحسانا اللہ جنل جلال ہو فرمائیو و وصوین الانسان مونگا وسیعت کڑی دے انسان تا حوکم کڑی دے انسان تا بیوال دے پمور اپلار دا دسرا احسانا دے احسان کولو د خسلو کولو نو لفظ د وصیت الله اختیار وصیت دی تو ملک کیږي انسان ملګی کی او په وخت د مرګ کې زه حکم ن جاری کیږي د مال سره بزاو کی او دا به او دا به او بیا ځان یې نور ستوفت شي د دې تو ملک کیږي او وسیت بیا نبدلی گی او سکا آگا ویلی دی چیزا ما پدری لکه که یو او دا یو لکه روپے تازو جماعت که ویلکه ویتره میسه انسان وسیت کو لشی نطبه که بیاروس ده دانشه کو لشی اگه جماعت ویلی ازده کلی ده غریبانان ده جماعت پند دیر ده سالویخ پانزو سلاک روپےشتنده ده با غریبان لور یا آگا وی غریبان لور که تویار غریبان لس نوراشتاو پا دی جماعتو لگو نو نبسا فوح حکم دی بس اغا لڑو اغا چکم اٹا پاووالا کدی کدی اخوا دی خواقلو دا حکم تا برابر نکتی دا اغا مجرم پا نو تو اللہ دا وسیط اعتبار سره تعبیر کو فوح حکم دا مور سره د احسان په ماملک یه دیکی سو تبدیلی نشتی تا فوح حکم دی مضبوط حکم دی ادر حدیث مبارک دی اې کی زیات زیات بس دعا کبار بر مخکمه زیا په ډېر تفصیل کړه یو زکه حدیث کې نبی علی صلاتو وسلم فرمای چې د بل رضه دا د رب رضا ده ان رب لار رضا سبب د الله د رضا او بیا فرمای د بل نارضا کل دا دا اللہ نارزگی دا سبب دا اللہ دا نارزگی دا سمرلوی خبره دا دینا پلے لوی خبره نیشتی او نبی علیہ سلام دیو سا آیوی من حق و بحسن صحابتی دا چا سرا بہترین سلوک نبی علیہ السلام دو بران الامو سمممان بیاسو بی امو څلورو مې په راتو په مې محبوب بي نو دي حديث نا ټول رشتې درو سره حسن سلوک کی اوله مرتبه کې چې کم رشتداران دي حسن سلوک ته نو بلار دي نه او ځم خبره دي د عمل می چې بیا مور حق هغه په بلار باندې یو پدري چنده سيواله دموور حق او مخکي هميوزاجيب بين زلسمه کس لپاره کې تیرشي وو چې الله پر مایلو چې کله بوډا والی ته یو د دینه فلا تا کول لهما اوف یي نستقبل د تکلیف ته هغه ته تکلیف نو ورکه غوسته ده اوف هغه له تکلیف ورکه ته بچنه اوف ونوې اي مخکي به مور بل خیر وګزارا کی خبره ولا تقل <سؤال> لهما اوف و لا تنهرهما رتم وحفظ لهما جناح الذل <سؤال> درې مخکې سینې راځرو بس نه ودريدل ینه دا م کوي وکلهما قولا کریما ویناوته او خبر نرم م کوي د سړیتوب خبري کوي نو دا آیات هم او دی آیات کې ابتدان الله جل جلاله والدین ذکر کړل جنگی و څنګه بیا څنګه چې احادیث مبارکه او کې د مور متعلق تاکید سی واده ندی کمه الله جل جلال جلاله هاغه وجه ذکر کوي چې د کمې د وجنا د مور حق سی واده الله پرمای حملت هو کرها او چې کړه دله مور د کورهن په تکلیف سره ووضع او زیګي دله را وخت پیدائش کې قرحن په تکلیف زره بده خبرو تفصیل ته ضرورت نشته او چته لو کوم دیر له تکلیف زد ته خدان سره وکیلو کانه دې څټ سراو ګرځ او تاله شپګم نشته وګرځه معصوم کمز کم دړای پوری جړټ معصومی نوزت دړای کانه واچ وا ټول رز یو رس کو ته اوپر ځه چې په تولګي طالبان یو رټینګړ عمر خپل نافرمانو دا ځلې کاڼي غوته کېچولې رس سره ولې تړلو جیل کې پوه شي هغه به ګرځو عمر خپل نافرمانه رټینګړ جیل کې وچول نو دا شکار یو سره کړو وللم وجبه نه چې هڅانت زکه کوا غټه وجداله چې دلا پیدا ویني د پیدا ست د پیدا کېدو سره سره تکلیف امر خپل تا خصوصا مور تا بیا ګرځولو کې حملت هو او امه د ګرځولو تکلیف هغه مورته بیا ووازعات وکړه او بیا دې ګولو تکلیف هغه مورته دا. خبر دهل او نو ورته سپت نو کله ورلمندکې نو کله یو شلمندکې خبر دهل هغه مور خپل ستر مانګي خبر دهل اباځه او وډو کې بیا الله دې مافیو کې هغه خو بس کینی نه خبر دین تعالی، رو طول تکلیب تکلیب. اللہ فرمانی، حملت اومه و, و وضعات و و حمله و فصاله سلاسون شهره. و حمله او حمل دادو، مدت د دا حمل دادو. زمانت دا حمل دادو و فصاله او زمانت دا جدا که دو دفایو دادو. ۳۰ شهر رات د دیرش میاشت نودیرش میاشته اعتبار سره دیتا باځي وېدا د قبلي حمل د مفرد على المفرد نری یان من مطلب د دېدا شو چې حملو ا حمل دد نذلت بدا زان لوه في سواله د دواله بيو مفرد علی المفرد مطلب دا بیوزای که نو دادی بارک اللہ خبروکل چې دا بوال سیزا پوره دیرشمی آشتی نو بیا علتا الله ویلی دی دوی مسیح بارکی چی حولین کاملین یسو که پورا پی بچیل ورکول والی نو پورا پی ورکول چی دی نو حولین کاملین لی من اراد ایوتیم مر رضاعا د چاچ يراده د اجي بچیلې پوره په ورګي ناد حوالين كاملين 24 مينه هغه د مشموله په ورګي 24 مينه د پوي دي د دوی نه 24 مينه کې د نن نه نن چا د یو زنان نه په اسکل او ځک الک رالويش نو د زنان په شان د د مور د د سره نکانګي او د زغا زنان ټول اولاد شري د ذرو نه پیندې دي د دی رشتا یو بل سرا ارشتا دا نصف دا او د حرمت تا لیکای نگی دا دی وجه نا کچر دا دواو کالو نا الکلویشی دا دیر شو کالو د دا سلویغ تو کالو دی او پیچ دا د یو زنانا تیرشی نو حض پی نا خرامی حبانم داید درالا زکا مدد درازعات سور دی دو نیم کالا دو نیم کالا که دن ندن نچا پیوس کل نا حرمت رازی او کده دونی مو کال ن مطلب د دریو کالو شو سلورو کالو شو لاسو کالو شو واډه کړي شو او بیا په تیر شنو په دې سره حرمت ناراضي البته د مسلم یو حدیث ته شاید بیانو مه دي د برا تاسو چې داره دا صحوای یو زنا نه نوبي له سلام د بلان کې چې راځي د داخلي منظمه په زما د خاول پتندی که یعنی کراہت ویدد د پی په که در روایت مفہوم دادی نبی علیه سلاة دو سلام د زنانت دوی پیولا ورکا نو آگی واته یا رسول اللہ پیسنگ ورکا مخلوی سلے دی گی روایت اونا صحیح روایت دی کمزور روایت او بیا اږي په پز طریقے سره واغستل د ځان نه لونتا او هغه سلیت ویل کې لغه چې کم براته غلام غلام نو صالح نومي او غالبا نو بهر هل هغه په هغه ت ورکلو هغه چې په بيانات نبی اسلام ته کرحت ختم شي ودي احاديث بسيروس ته حديث راغلي نه چې دا د دد لپاره خاص ولا واقع بس دبر نه د الله د طرف حکم شي بس غې سرهغ کو ک د هغې ز شو او دا مور شوه او بیا چې راتنو د خوون د کراحتله دغه د طبی نقدم کول په دغه باب کې بیاروست تو روایتوکیې رای چې د خاصتن لپ رای چې داغ مسله د دو سره خاصه نو زمانه کې سک دازی نه شي کولی چې یو بلنی پرده دا زنان راولېپلی پی و لورې خبر د انالله او پ ل استعمال ک نودي پردهې بل سره خت مشي خبر ځتالله او دا د دا داې شي لکه موری نو زمون ده پر عام مسلل ده چه حرمت در از عاد ثابتیگی نو صور وقتی دو کالا که نو دو کالا سو میاشتی چو بیس محینه. نو د دیر شو میاشتی چې چه سلیرش میاشتی لرکی نو صور وقتی شو شپاگ میاشتی نو دا شپاگ میاشتی چې دا و حملو هوا فی نو حملو هوا حمل, هو حمل زمانه دا سو میاشتی شو شپګ میاشتي او په او د جدول دي په نه چې جدا کای د جدول دي په نه به جدا کول نه تا چې شو ناغه سوره زمانه شو سلریش میاشتي سلریش میاشتي او شپګ میاشتي نو دا می میشتې ډیر میشت بیا ډات زاده چې اکل مدته هم لږه زمانه د حمل شه بچي د مور گیټه کې پاتيكي کې نو اغش پګ میاشتي سور دي یو ځانانه را وادښوا او ځا اګي د وادنه د شپګ میاشت نمک مخک بچي پیدا شه نو دا بیا د دی خواننه ده یني دا د بل حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې دا سیم شو ځانانه وادښوا او پر د واده نورو شپګ میاشتي باندې ماشو بیراش اغه پیش کې شو مفهوم د دی او اغه په پېښلو کله چې دې ځان نته د حد ورګري شي حد نه دا دې ਸੰسار کړي شي د دې کې حضرت علي رضی الله تعالی نور اغه دوی نه دا ਸੰسار كله دې په کارته د الله کلام نه لولي او لومبه د تاسو چې کما وزهت وکړو نو دا حضرت علي رضی الله تعالی نور د حضرت اسمان رضی الله تعالی نور په دربار کې دا وزهت ودانې ګوره خدای پاک پرمای چې د پيو نجودا کول او مدته تحمل د دیرش میاشتې دی. ابي وته مخ کې لال شاه التا بلسی بارک الله چې د پيو دو کال دی نو دا ته د دیرش نه دو دو کال لری کا سلیش میاشتې ودې سو پتی شپګ ودې د دې زنانا ماشوم چې شوه د شپګ میاشتې بد شوه دي له همدې معنی ده دا چې در ده دا ځبچه دې خبر نه او په اګه زنانه باندې چې په پیدا شو هو به وو چې اكم خاول دی داغه په شان دی او اګه زنانه ته حدونه لګول شي خبر دا نه نو عام طور تاسو د پته نه هم اشتو شته باندې ماشوم پیدا کی او نازره تش رضي الله تعالی نو روایت هم ده چې د ذووقال نو سیوانه باندې کی عام طور کم مدته داش په میشنې عام روټین سره چې ماښوم پیدا لاکی کې نه هم همیاشت او زیاد نه زیات چې په ګډه باندې چې بالکل حضرت اشرا فرمایا چې دا غین نه رست او بالکل د سرخی دی یو چال مطابق دا هغه وخت تمره په ګډه کې نه پاتې کیږي نو هغه د ماښوم د پره هغه دغه دوه کال دی د دین سیوا هغه نشي پاتې کېږي نو هغه دغه ټیم دې د نسیوانه باتیږي بیا را یو مطلب شو دې مطلب زموږ امام صاحب ل امام علي بر احمد الله عليه او اذا انت جمله دی الجمله دا دا چې حملو حمله دې دو 30 شهر لفظ را مخ کې گا نو د حمل مدت او زمانم دیرش میاشتې ده او فصله او د پای موجوده کولین سور دې دیرش میاشت دي دا دیرش باغیز رم لاګی دیرش ناغوی مدت در ازاعت سور شو دو نیم شو دو نیم کال شو دا کول دا چې پات سور پوری ور کول بګار دي دو نیم بوری. بیا اګی باندې اشکال کال لذی چې رحم له ده حمل هو بیا د حضرت عائشہ حاجی کم روایت ته دا غی سرم اختلاف راځي چې کم سکم اغه دم را پیدا کړي شی او د دې اغنشی پاتګری د دوو کالو نه سیوا لکه تاسو پنشی پاتګری داږي دروټم امام سب څنګه وی چی درس مست امام سب دل ت بیا بل معنا کړي د حمل لزمونګ امام سب بیا د حمل معنا ناله عاده حمل له حمل بالاکف اهلی حمل بیا اکف دته وي چې مشوم سړې په زګه کې ګرځي اوره دا لا بیا کټ کی کینولې او بیا زیات تر نو غ و دک ک ټایم چې حمل حملاکف مراد دی په لاسو کې ګزول ماددي نو هغه دیشي میاشتې ټم دی او دیرش میاشتې هغه د پیو ټایم دی او د ایمان سر ماه زمونګله چې دیر میاشتې په اوکل په کار دي او درې میاشت ماشو پلاسو کې کمې کم ګوغ په پکار دی نور حال بهر تقدیر الله چې کم مسله ینی مس مطرلی او می مسله چې بیاې اغداده چې مور ده گرزولیم ده او چتکلیم ده او پایمولا سه زمانه ور دي شپاگ میاشته کم سه کم پا گیر گرزولی ده او دوام میاشته کم سه کم پا دبانیسی سکولی ده پایسکولی او ده اگران کارده او ده نو مور ابلار دویر خزی دویر که مور ابلار زیاد حق ده نوخذي د دې زمبر د حق <تصفيق> اداکه چې اخلاص شي ته خبره خبره مکمل پيوزل باندې ورکا نو خبره به ختم شي مور مو خیره خزا یو دې تعال مور زه ټول خپل حق در کوم سړي هغه دې چې بچي جنن ذکیګ نو کمري ورمه باندې خبر نه انداله کلو دوشن مورې کلو دوشن مورې او براني او داستی اغش شاکل وانو دیشا تا دی خکوم ماسکی و الوالو داستی دا یو دیرش داستی یو دو دری کالا بزر تا تا تا یو دو دری پیالی او بچه تود دکیگیون در علومبه خبر دان دا لگه در علومبنه حق دی چې تا پزل همگولم پا مدیازونه کمسه کمجوره کم دو دری شل دیرش میاشتی و تازه خبر همگولمه خبر دان دا لگه وار ما بند و جزا او دا بیا بورو دا خلوم بنیده ایتو پیدا جو بارال مور اکیارا بار تقدیر اگه بردور کونچه دا مور حد تا دا کوله نشه اللہ پرمئی حد تا اذا بلنگ اشددهو ترده پوری انسان لوئیگی لوئیگی او رسیگی اشددهو او بلوخ تا پو خالی دا عمر تا وبلغ اربعین سنع او دے او رسیگی او سلویخ تقالوه مسلوخ کاله زکه ذکرګلو د دې کې تکمیل عقل لازم نبوت پیغمبر د سورہ وقت میلاګه سلوخ کاله خبر ده انداله نو قال بیا وې د بل ربي او ځعني قطو لګره چې دواګانم پکاري خبر ده انداله کنه اولاد لم پکاري مور بل رلار لم پکاري نو قال بیا وې انسان اوس د کرمن بردار انسان اولاد بیان الله یار الیشی دمو رپلالوی احساناتی نو الله تعالی او ذکر په ذکر ته احسان په احسان کې ټوله لر زره احسان نشي بهرو نه دی بایګې د هغه تربیته د هغه د دا کپلوخ یال د هغه د دا جاموخ یال هغه سره اخلاقی مملات د هغه دا یو جامع لفظ ذکر کچ په هغه کې ټوله ل ورپسې بیا دمو رب دار مو شکتونا چه دیسر احسان لوی پکاردی آغا زکر کن نخیره کې دا زکر کئی چه کلمیک بچی و عقل بگی نو آغا بیاسکی دو آگانی کئی پر من بردار بچی نو قال آغای رب ایر بزما او زین تو فیکرا کماتا ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی دا چیزو شکر ادا کما دا غنیمت انعمت علی چې تا نعمت کرده پا ما باندې و علا والدی یا او پمور اپ لار زمان با. چن ایک بچه بیا دو آگان که. چن ایک انسانی نو بیا دا اللہ دا نعمت دو شکریه ام سوال که. زکر دا اللہ دا نعمت شکریه دا کل بگر دا اللہ دا توفیق نا نکی گی. دا اللہ نبت توفیق وواله. اللہوی چی را بچه نی که نو بیا دا اللہ نبت توفیق طلب که. چی اللہ توفیق را که کم نعمتو نبت ما دی. دا اغی شکریه دا کم. اغادکم وانا عمل صالح او توفیق درک چې نیک عمل او داسې نیک عمل تروا هو چې خدای ته په دا خبر عیاد ساته چې اذن الله جل جلاله رضا نه داسې عمل چې ته په خوشاله ل زکریا علی السلام وسلام وی الله بچرا کې او چې اور نه دا لګا نه کامل سوال چې کله یو انسان الله راضی هغه بنمره خپل راضی داغه په دنیا مخی داغه په اخرت مخی داغه په قبر مخی داغه په ارځ مخی وداد نیک بشی اولاد کامل دعا بیا کی چې خدای توفیق کرے چې نه کوم اعمالکم او داسې اعمال ترواحو چې تیپی راضی واصلیح لی ذریتي او یال صلاحیت کې اقداماله په اولاد زما کې انني تبت اليك يا الله ذات باسم واني من المسلمين او يالذ كم اغا مسلمانا نو ظاهر متبادر دد چادو ادن تصمعه كي بديك راغل والا والديه زمان اور پلان بن بچي دعا کي او دل تجرس دو غوري واسلين لي في ذريتي يال زمان با اولاد نو دا د د پلار دوعام کېده شي او قاله کې وای د انسان نو دوالو تم شامل کې شي نو هرحل هر دعاگانې په کاردي او پلار لم دعاگانې په کار د دگانې د دوې و په کار دی کمی چې اللهجلله جلال هو ذکر کي چې هغه د لا نه د توفی کوختلی چې پپله انسان د مه پلار باره کې هغوی اوکومه دا ک کاال هم و کې د خپل اولات تم چې څومره نسل روان د هغې تسوو کي. دو اغانی وووسوین الله هی حکم کړی دی انسان تا بیوالې دی نو مور افلار ددو مور افلار ددو زرا احسان له سان حملت او چت کړی دلرا امه مور ددا قران فتکلیف سرا وو واقو او زی کوي دلرا قران فتکلیف سرا وو وضعت او و حمله و زمانه د دا حمل ده و فصاله و زمانه د فیونه ده جدا که ده ده ثلاثونه شهره دیرشمیاشت ده حتا دردی پوری ایدا پاغا وخت بلغا چه ده و رسیگی اشد ده و بلوخ قلتا پو خوالی قلتا پو خوالی ده اقلتا و بلغاو ده و رسیگی و بلغاو ده و رسیگی اربعین سنتا سلویخ نوشد بلوه، نو بلوه یا پا پینزلس کې مبتابی کلمتابی که یا تلس ولس مختلف اقوال، و بارال بالخشی وابلعاو رسیگی ارباین سنتاً سلوی اختقالو تا نو قالا وای دی رب رب زما او زینی تو فیکرا کې ما دا انا شکر نعمت کلتی چیزو شکر دا کند نعمت ستا الله تیا غنه متنان تعالیا مت کله دماغان دی والا والید یو کومور پلان سم ما باندي وان عمل سواله او بلدا جز عملکم صالحن کو تروا او چته خوشاله پاغي تروا او چته خوشاله پاغي باندي واسل یا الله صلاحيت کېګ دي لازمه د قره في ذريت باولاد سما کې صلاحيت نه کېو دی انی توبطی لیگا یکی ننزچیما تبطی لیگا زروجو کمتاتا توبا و باسمتاتا <الحمد لله> <الحمد لله> و انی او یکی ننزچیم من المسلمین دا مسلمانان نیم الحمدللہ رب العالمین علی و بالچانم تقیم صلاة و سلام و مکسولین محمد و ملین و سلام اللہم احضنا و احضی ابنا وجعان نصبت و امیت مشتور اللہم احضی ابنا بجینیم امامی رانو جلس بل محضی بلح اللہ یەڵا کوم احکاماجلیاتونه کې بیان شو یان کریم خدای په دې باندې موږ توفيق را نصیب کړو مور په لاس د احسان توفيق را نصیب کړو د مور په لاس د نه د ايده نامزګان موږ ورسره ډېرې عمل <سؤال> چې په باندې مشاله <سؤال> یەڵا زموږ اولاد کې نن لپاره استقامت کې یەڵا ته به توفيق را نصیب کړی یەڵا په مګ دی قوت دومره یەڵا